Vítejte u Vokurkové sezony, poslouchá epizodu druhou, Bůh ví proč. And now. Prequelius, věštec, který věští minulost. Mistře Prequelie, jaká je moje minulost? Byl jsem nevěrný své ženě nebo ne? Chce-li se člověk dozvědět něco o své minulosti, musí nejprve nahlédnout ti věci budoucí. A co to znamená, mistře Prequélia? Chce-li se člověk dozvědět něco o své budoucnosti, musí nejprve navštívit mého bratrance, Sequelia. Ten bydlí opatro níž a vidím, že teď odešel na poštu, ale už nikdy se vrátí. Děkuji ti, Prequélia. Ještě se tedy zastavím později. To nemůžeš vědět, ty nevěrný parchan. Piškokot. Nová vydatná snídaně právě pro tebe. Sladoučky na načichraný piškokot se rozplývá na jazyku a sluníčko prozáří celý tvůj den. Je hravý a zdravý. A něco nám říká, že i tvoje paní učitelka si na něm občas ráda pochutná. Ochutnejte piškokot s krémovou o náplní vanilka, nebo nový větší a krémovější čokokokot. Němšina pro uchyli na kasetě lekce sedma. V kuchyni. In der kiche Nejprve nová slovní sásoba. Cuketa. Cukini. Olivový olej. Olivenol. Roset chít. Dado Trobi Lekta in the ofen. Mokri. Nás. Polikat. Šlyken. Rozdáhnout. Šprejcen. A nakonec? Klenice. sklenice Das -glas. A nyní mi náruší vyšačci, opakujte po mně, podchádně ústa a než budete polikat koncovky. Pustíme se do toho. Hallo Helka, úplnou náhodou jsem si zrčil zavachrovačku do troupi. Meine Güte, ich shop dein Einmachglas in meinen offen? Odloš tu cuketu a natřímit mi troubu olivovým olejem. Bestreichen sie si myne šokoláden ofen mit olivenol. Ne, nevracaj tu cuketu do lednice, je to nechutné. Ja, es ist ekelhaft, šluken si ti cukini. Podlacha je celá mokrá, Helgo, vitri, a pak mi připrav Lechni si av de boden un vašen meine nase zukini a říkaj kemi kroze gemis vykaufe. A kde je ta fečeře. Rozumíš dojče? Ty analfabety dike schlikerin? Fieber mi práce. Jste přirození špilmachsi a v kuchyni vám ještě nic neunikne. Nasleduje lekce 8 na Skautském táborze. Vyzkoušejte také novou exotickou příchuť kokokot Koko s mlečnou polevou. A, kdy... a nyní vám přinášíme slušný sketch zcela prostý jakýchkoliv vulgárních výrazů. Babičce byste ho mohli pustit. Hele, zajte za babičku na návštěvu a pustej tenhle sketch, Nebo ji alespoň zavolejte. Schválně, když jste tam posledně ozvali rodičům, co? Jo? No? No, já jsem si to myslel, že se sakra stydíte. Neco tohle doposlucháte, zavolejte babičce. Jasný? Že se u ní zase někdy stavím. Ale zpět k našemu skeči. Poslechněte si tedy slušný, neškodný kousek bez prostěháren, bez dvojsmyslů a vůbec bez jakkoliv závadného obsahu. Tady to máte. Miláčku, koupil jsem ti tu cuketu, kterou si chtěla. Ale ta je malá, ta na tomu moji buchtu stačit nebude. Možná kdyby měla menší pekáč, nebyl by to takovej problém. Chci se dát rozvízt. Zavolejte, babičce. Nízkokalorické sperma. Chuťovka do každé rodiny. Pouhý litr denně pro krásnou pleť. Budete se olizovat až za ušima. Nekoncepční doplněk stravy. Vyzkoušejte v kombinaci s piškokoty. Ruční výrobek z českého dobytka. Chutná vaše jídlo jako mrtky? Nedívejte se. Nám, to přijde vtipný. Milí zákazníci, v Bilbertu vám dnes nabízíme čokoládové figurky Ježíše Krista na kříži s vánoční slevou 66%. Ideální zlatý hřeb vašeho nákupu. Čoko Kristus se slevou 66% právě teď v uličce číslo 6. ke každému čokospasiteli se slevou 66%. Od nás nyní dostanete chléb šumava a živého kapra zcela zdarma v uličce číslo 6. Teď! Upozorňujeme zákazníky, že chléb šumava a živý kapr zdarma k našemu čokopánu na čokokříži za třetinu ceny platí pouze do vyčerpání zásob. Naše zásoby nejsou zázračné, pouze v Bilbertu. Zboží v ulici číslo 6 mizí stejně rychle jako vaše soudnost. Kapra zdarma! Kupte Joku Crucifix a ušlapejte své blížní, abyste nakrmili svou rodinu. Fanatické slevy jedině v Bilbertu. Náš pán se nechal zabalit do alobalu za vaše hořký hříchy. Militně popadněte ty flašky červeného a sváto z vás nemine. Hallelujah, sláva! Pilbert vás všechny spasí polskou čokoládu a českými piškokoty. Řekněte všichni amen! Milí zákazníci, o Vánocích pro vás opět masakristujeme ceny uličce číslo 6. S Bilbertem to máte na háku. Voláme ochranku uličky číslo šest. Ochranku uličky číslo šest. Děkuji. Prosíme, uklid do uličky číslo šest. Uklid šestky, zpěcha. A také více chlebíčku do kontrolní místnosti. Sánky v létě. Přijdou takhle lyže a snowboard na prázdniny k moři a snowboard povídá. Ty jo, lyže. Letos je fakt parádní leto, co? To teda odpovídají lyže. Ale to je hlavně tím, že jsme letos na dovolenou nepozvali sánky. Lol. U mikrofonu mám trenéra hostujícího týmu Pražské Sparty. Pane Jando, jak si vysvětlujete, že vám dnes rozločí v první třetině vůbec nestranili? Tak určitě, máte úplnou pravdu, my jsme dneska Rozočím všetně vůbec nešli naproti, strašně jsme na ní šetřili, nenabízeli jsme se, nic jsme jim nepřihráli. A paní chci prostě říct, že všechny naše prostředky vyčleněny na uplatky, naši hráči včera utratili za děvky. Donutím vás to do druhé třetiny změnit taktiku? Tak určitě, my jsme Rozočím poskytli home videa s dovednostmi našich zadáků a oni si teď právě vybírají, se kterými z nich si po zápase demonstrativně vysvětlí nějaké to vražení zezadu a příliš mnoho hráčů ve sprše. Sledujete ještě někdy vůbec samotnou hru na ledě? Tak určitě, ne. V té nabité sezóně na to nezbývá čas. A víte, že již uběhla polovina druhé třetiny a vy se tu stále vybavujete se mnou? Tak my určitě budeme bojovat až do poslední sekundy, však on rozhočí, na konci ještě pár minut nastaví. To se dělá ve fotbale. No a co? Matko hero, proč již otec nechce jíst mou Ambrozi? Ale drahá HB, dceru má. Prosím tě, to si táta zase vymyslel novoroční předsevzetí. Od novýho roku jí zeus pouze dia. Vážení posluchači, na jedničkách a nulách humoristického podcastu Vokurková sezóna vám nyní přinášíme krátkometrážní dramatický kus z pera uměleckého uskupení Piki Delikentus. Existenciální hra s názvem Návrat ztracené špachtle pojednává o vrtkavosti honby člověka za uzřením smyslu plnosti bytí, jejím osvojování a zdánlivě nevyhnutelném pomíjení. Přejeme vám příjemný poslech a nyní již dovolte podmanit své mysli hrou Návrat ztracené špachtle. Co mám? práce, říct si tak jednoduchý, říct si vodsať, vodsať a to se zpátky sem. Ale já na to seru, váže dolajzlu s tím, to nemá cenu. Že já se s tím pojedí tak mrdám, co z toho mám, do pičepky volají, hnedo mě to stojí nervy. Člověk nemůže ani pracovat, šudy, jsou rovadý sraček. A to je jediná věc, kterou dolajzlu potřebuju, a tady je. Ježiš, už jdeš hubu a mluv. Žádný člověk si toho možná nikdy nevšiml, ale v jednom malém dubovém lese, za ještě menší vesničkou, se dějí pěkně podivné věci. Yeah. Stávejte, vstávejte, nový den, nová kapitola. Stromy tady totiž umí mluvit. Buďte jí slušnosti a laskavě mi na čem podlistí, jo? Voj, čochejte voj kyslík. Zelená je dobrá, uh. a už je to tak. Nejradši mám, když po mně lezou malý dětičky. Uh. Z čeho, že se vyrábí knihy? Slávku, ty radši drž hobo. Život v Lásenickém lese je prostě báječný. Dokud si však dne malý Slávek nerozhodne pro velkou věc. Já až jednou vyrostu, chci se stát kuchyňským stolem. Co? Spadl jsi snad z nějakého vysokého ovocného stromu? Když by tě rozřezali a zavřeli do švédského skladu. Ale já chci poznávat všechny lesy a stromy světa. Jako stůl? On určitě klouže pozelený. Slávek se vydává za svým snem a cestou si musí poradit s mnoha překážkami. Hele, já jako nejsem rasista jo, ale vy listnáči už mě začínáte pěkně srá. Jen počkej, až si s tebe v zimě udělaj vánoční stromeček. Si myslíš, že když je ještě nízký, že s tebe nenadělám prkná. Ale to by bylo fantastický, a kdyby se mě třeba rovnou udělal ten stůl. Chci, aby si ke mně mohlo sednout až šest lidí. Šlo by to tak zařídit, až se do mě pustíš. Ze života stromů. Nový animovaný film od Disneyho pro celou rodinu. No a můžem teda jako chodit? Nebo nemůžem chodit? Nebo jak to teda je? Tak četl si přeci třeba pána prstenu. Je to sice pouze dílo krásné fikce, ale na každém listu... Hele Slávku, víš co? Co bak? A nyní v našem rádiu vítám Václava Ucha, který se uráčil dostavit se 40-minutovým spožděním. Děkuji za pozvání, Joši. Václave, než mi svou nechutně tlustou prdelí rozebete židly, pověste, plahočil jste se do našeho rádia pěšky, že jste dorazil tak pozdě? Je to tak, Joši. Neskutečný. Tak například sislové se pohybují rychlostí. Melete hovná, Václave, Přejdeme k dnešnímu tématu. Povězte našim posluchačům, co podle názoru odborníku vedlo ke genocidě sislů polohlavých na Trutnovsku. Tak nejprve si řekněme, co si ti sisly vlastně sami na sebe se smolili. Sisel je zvíře od přírody. A máme tu prvního volajícího. Ne, to jsem vlastně jenom já. Chtěl, abyste držel hubu, Václave. Prosím vás, jste tak pluste, až mě z toho boli oči. Řekněte nám, co vás vedlo k zasvěcení svého profesního života sislům. Mm. Jsou rostomelí. No to mi podcákejte lejtka. Vašku, slintáte takhle na veřejnosti často, nebo jenom když máte hlad? Laskal jste někdy sislí se rost? Václave, vám mi nelaskala sysláně vaše vlastní matka, jestli chápete, jak moc mě serete. Takhle vyžraný prase mi do mikrofonu ještě nikdy nefunilo. Stačí vám nezasekne v tlamě. Proč máte tak pozoruhodně debilní jméno? Mám je po babičce. Jmenovala se tak, dokud ještě nebyla mrtvá. No to je neuvěřitelně nudná historka a jsem rád, že jste ji vypotil pouze v rádiu a ne v televizi. Václave, vaše obezita je kulervoucí, ale nadspal jste si někdy sisla do úst na způsob zásuvné tasenice nebo chcete-li ta sislice a používali ji jako filtr na množství přijímané potravy? A sysel by vám rozdrápal jazyk i tváře, ale kromě toho... Proba taky... mlčte, nebo nám tu ještě vyblejete nějaké informace. Radši mi zkuste bez zadýchání povědět, z kolika jedinců se běžně skládá sislí smečka. Kolonie, Joši. Sisli nežijí ve smečkách, nýbrž v koloniích. Kolonie. Tak, a nyní je to již nezvratně stvrzeno. Václav Ucho, odborník v problematice genocidy Sislů, má tak vylízaný pekáč, až mi z toho došel chleba. Pokud jste snad ještě nepřiladili na jinou stanici, tímto vás žádám, postřílejte všechny ve svém nejbližším okolí. Václave? Ano, Joši. Běžte už do hajzlu. A děkuji za pozvání. Bí, Pica Pica pika pika pika pika pika